Влизане Неделни беседи Сила и живот Девета серия Том 2 Беседа от учителя, държана на 2 януари 1927 година в град София Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Ще прочита 8 глава от посланието към римляните и ще я свържа с пети стих от Евангелието на Йоанна, трета глава. Ако се не родите от вода и дух Раждането е велик процес, подобен на създаването на нов свят. Това, което внася радост и веселие в живота, което създава идеал и стремеж на човешкия дух, е законът на раждането, на възраждането. Буквата Р, с която започва думата раждане, е иероглифен знак и означава ръката, която хваща, държи нещо. Нима видния писател или поет, който взема перо в ръката си, не държи нещо велико. Нима знаменития философ, като взема перо в ръката си, не държи нещо велико. Няма прочутия и славен полководец, като държи сабе в ръката си, не мисли за нещо велико. При все това обаче, има една голяма опасност за човека да не изпадне в дребнавостите на живота, които проистичат от проявите на неговото животинско съзнание. Всички хора не разбират еднакво свещените книги. Това зависи от много обстоятелства, от устройството на човешкото тяло. От неговия мозък, от някои наследствени черти на родителите, както и от закона за прераждането или от закона за кармата. Кармата е закон създаден от самия човек, вследствие отклонението на човешкия дух от орбитата на неговия път. За да се разбере как става това отклонение, изисква се дълбока мисъл. Разрешението на този въпрос не е за деца, нито пък за хора, които се хранят още с мляко или се занимават с обикновени работи в живота. Той е философски въпрос, който не се отнася до хората, които мислят само да се осигурят. Всеки човек, който е дошъл на земята, все мисли да се осигури по някакъв начин, но той трябва да знае, че мисълта за осигуряване се дължи на велик, вътрешен импулс в съзнанието. В човека има нещо божествено, което иска да го осигури и го тласка в известна посока, но той, като не разбира това, изпада в положението на онзи индуски философ, който се разговарял с хората чрез движение на ръцете си. Обаче, когато трябвало да се разговаря с някого, нито той разбирал движенията му, нито него разбирали. Този философ е живял във времето на един от древните царе. Царът на държавата, в която живял философът, бил Брамин. Като се научил, че в царството му имало такъв човек, който могъл да се разговаря и разбира подвиженията на ръцете, царът повикал един от своите жреци, служител на брама, и му казал. В моето царство живее един философ, който може да се разговаря с хората и да ги разбира само по движенията на ръцете им. Затова искам да намериш някой, подобен на него, с разбиране на това изкуство, за да се поразговорят и двамата пред мене. Ако не намериш такъв човек в царството ми, ще изгубиш моето благоволение. Замислил се жрецът. Де ще намери такъв човек? Един ден... Минавал покрай една браснарница. Браснарят като го видял толкова замислен, спрял го и му казал. — Братко, защо си толкова замислен? Остави ме, това не е твоя работа. — Оде, знаеш, може би ще ти помогна с нещо. Кажи ми само какво те мъчи. Жрецът му разправил всичко. — Не се безпокой, аз мога да се разговарям с хората чрез движение на ръцете и ги разбирам. Ще мога да се разбера и с този философ. Жестът се зарадвал и се върнал при царя с радостната вест, че намерил човек, който можел да се разговаря чрез движение на ръце. Царят извикал браснаря и философа и ги накарал да застанат на известно разстояние един от друг и оттам да се разговарят. Разговорът започнал. Философът дигнал единя си пръст нагоре, а браснарят двата. После философът дигнал едната си ръка нагоре, а браснарът му отговорил с двете си ръце, като поставил едната над другата. След този разговор царът запитал философа. Какво каза на браснаря с дигане на единния пръст на ръката си? Казах му, че има само едно същество в света, което управлява всички работи. Ами той какво ти отговори? Той ми отговори, че две същества управляват света. Бог и царят? Ами после какво му каза, като си повдигна ръката нагоре? Казах му, че ще вали дъжд, а той ми отговори с двете си ръце, че след дъжда трева ще поникне. Тогава царят казал. Няма какво да се мисли повече. Добър философ е този човек. След това той се обърнал към браснаря и го запитал. Какво ти каза философът, като дигна пръста си нагоре? Той каза, че ще ми извади едното око. Ти какво му отговори? Че ще му извадя и двете. После като дигна ръката си нагоре, какво разбра от философа? Че като ми извади окото, пет души ще дойдат в негова защита. Ти какво му отговори? Като извади и двете му очи, десет души ще ми дойдат в защита. Казвам. Някои от съвременните религиозни хора се намират в положението на браснаря и философа. По същия начин и много мъже и жени, учители и ученици, изпадат в подобно положение и тълкуват нещата по-своемо. Питам, как разбирате света? Като философа или като браснаря? Днес целия свят е пълен с браснари. Те казват, обесете този човек, обесете онзи човек. Най-лесният за наяд е браснарството. Повекате браснаря в дома си и той веднага снима брадата ви. Какво изкуство има в това? На то, че браснача си намаже лицето с съпълни, снима всичките косми. Питам, браснарят по този начин разрешава ли въпроса за никненето на космите? Не, напротив... Колкото повече се бръсне брадата, толкова по-дебели и груби стават космите й, ако не се роди някой от вода и дух. За да се разбере смисъла на раждането, изисква се човек с висока култура, а не с разбирания, като на браснаря. Хора с разбирания, като тия на браснаря, казват, няма нищо особено в процеса на раждането. Всяка майка ражда. Това... Е повърхностно схващане на нещата. И за това именно често се употребява следната поговорка. Жени мома, да не е дома. Или когато искат да похвалят някой момък, казват. Левент момък като планина. Това са иносказателни изречения. Те са хубави. Но ако се тълкуват буквално, губят своя дълбок смисъл. Духът на някой момък може да бъде като планина. Мисълта му може да бъде велика и мощна, но той сам, по форма, не може да бъде като планина. При процеса на раждането, духът засяга мощното, великото в човека. Всеки, който иска да върви в божествения път и да стане човек в пълния смисъл на думата, най-първо трябва да бъде безстрашен. Второто качество, което трябва да притежава, е смирението. Наблюдавайте животните и ще видите, че смирението не съществува в тяхното царство. Значи, то е качество само на човека. Срещате някоя куче вирнало опашка върви, виждате някой пуек, разперел опашка, Върви гордо и казва, знаете ли кой съм аз, знаете ли какво мисля. Гледате някой петел, качил се на бонището, кукури да и си мисли, няма друг певец като мене. Дали точно така мисли петелът, не зная. Това е моето тълкование. Значи две положения може да има тук. Или петелът е прав, че като него певец няма, или моето тълкование не е право. Трето качество което характеризира човека като истински човек, е справедливостта. При това, за да се застъпи човек за известна истина, той трябва да бъде смел. Страхливите хора не могат да бъдат справедливи. Човекът на истината, на правдата, предполага абсолютно безстрашие. На човек не може да се разчита. Дойде ли до някое опасно място, той веднага ще избяга. Страхливият момък, преди да се ожени, казва на своята възлюбена, че я обича, че е готов на всякакви жертви за нея. Обаче, щом се ожени, не минават две години и той избягва, не издържа на обещанията си. Ще ви разправя един пример, да видите доколко страхливият момък може да издържи в своята вярност и безстрашие. Един млад българин, много страхлив, се влюбил в една млада, хубава мума. Един ден и двамата тръгнали на път, но трябвало да минат през една голяма, гъста гора. Той й казал, не се страхувай, на мене разчитай, аз съм силен, безстрашен човек, няма да те оставя сама, при каквото и положение да изпаднем. По едно време насреща им се задала една мечка. Мамъкът веднага се качил на едно дърво и оттам казал на своята възлюбена, — Не се плаши, не мърдай, аз оттука ще цъкам. Неговата възлюбена била умна мома. Тя веднага се простряла на земята и се престорила на мъртва. Мечката се приближила до нея, подушила я и казала, — Слушай, не се жени за своя възлюбен, аз дойдох да те избавя от него. И сега някой казва, аз имам висок идеал. Питам, как постъпваш със своя висок идеал? На дървото отгоре ли го закачваш или го заравяш земята? Да израсте, да се развие, да цъфне и да даде плод. Кое е по-хубаво? Да оставите житното зърно да седи в хамбара или да го заровите в земята? По-хубаво е да го заровите в земята, отколкото да го оставите в хамбар. Идеалът на житното зърно не е да седи в хамбара. Ако посъденото зърно или семе израсте и устои на всички бури, на всички снегове и дъждове, То има висок идеал. Често ние уподобяваме външната, видимата природа на разумния невидим свят, чрез който Бог въздейства на нашите души. Сега някои питат, вярваш ли в Бог? В кой Бог? В света има много богове. Още от най-стари времена хората си създавали богове, пред които падали на колене, молили им се, тъмян им къде ли, но те не ги чували. Никакъв отговор не получавали на своите молитви. Днес Същите хора, със същите атавистически мисли казват, молим се на Бога, но Той не ни чува. Казвам, молят се тези хора, но на някои от многото богове, които не са живи. Охото на живия Господ е толкова чувствително, че ако му се помолите от сърце, с пълно смирение, с вътрешна чистота и благоговение, Каквото духовният човек трябва да има, вашата молитва непременно ще бъде приета. Обаче молите ли се на Бога, а същевременно мислите как да използвате този онзи, молитвата ви няма да бъде приета. Това не е човещина, това и животните вършат. Сегашното състояние на човека е резултат на три велики принципа които са действали някога в миналото, действат в настоящето, ще действат и в бъдещето. Първият принцип е обикновеното човешко съзнание, което работи за смягчаване на твърдия елемент в човека. В това съзнание има само две точки. Едната, от която човек излиза и втората, към която отива. В това съзнание човек пътува само Вечерно време, като се ръководи в пътя от втората точка. Щом дойде до нея, той се спира и казва, свърших работата си вече. А по-нататък, какъв е външният свят, какви условия за развитие има, това не влиза в кръга на обикновеното съзнание, което се изразява с права линия. Правата линия представлява граници на плоскостта. Или отношение между две разумни същества. Вторият принцип представлява преходно състояние от обикновеното съзнание към самосъзнанието, като се изразява чрез плоскоста. В това отношение животните имат съзнание, но нямат самосъзнание. Следователно, съзнанието, което представлява живот на правата линия, не се движи изключително в границите на правата линия. То се движи в посоки извън правата линия, като образува плоскост. Тази плоскост граничи пак с прави линии. Щом човек излезе извън възможностите на правата линия и образува плоскост, той минава вече към самосъзнанието. Самосъзнанието може да се уподоби на зима когато всичко е покрито със сняг. При това положение, дето и да отиде човек, той вижда навсякъде сняг, не намира условия за работа. Такова е положението на съвременния човек. Такива са условията, при които той днес живее. Някой казва «Лейдено е сърцето ми, нямам условия за живот». Защо? Зима е вън. Погледнеш от прозореца, всеки се свил в стайчката си, нарязал се малко дравца, постоянно подклажда огъня си и за никого отвън не мисли. Отвън се издават закони, проповядват се учения, а отвътре всеки влязал в себе си и само за себе си мисли. И след всичко това, иди хлопай по чуждите врати. Някъде ще те приемат, а някъде... И десет пъти да хлопаш на вратата им, нито ще те чуят, нито ще ти отворят. Имаш нужда от нещо. Минеш покрай някой човек, помолиш му се. Той казва, махни се от тук. С това той иска да каже, аз разрешавам само своя въпрос, а не и твоя. До някъде този човек е прав. Всеки сам трябва да разрешава въпросите си. Когато казваме, че трябва да правим добро, ние не подразбираме закона на самосъзнанието. В живота на самосъзнанието съществуват само понятията за добро и за зло, но там не съществува правенето на добро. Човек, който живее в самосъзнанието и прави добро, някому казва, аз ще ти направя едно добро, ще ти дам пари на заем но с 25% лихва. Трябва да знаеш, че аз съм добър човек. Не ти искам 30% лихва, както другите хора. Само 25%. Да, това са пари, взети с сложна лихва. Питам, в какво седи доброто? То е все едно да имаш само 10 000 лева дълг за къщата си, който след време нараства толкова много, че продават къщата ти. Наблюдавайте, например, как живеят съвременните хора, какви отношения се завързват между тях, на каква база се поставят и разрешават най-сериозните въпроси. Някоя мама иска да се жени. Какво правят близките ѝ? Харесат един момък и гледат дали той е здрав, снажен, дали е богат, има ли къща, пари и така нататък. Ако момъкът отговаря на тези условия, казват «Отличен човек е този момък». Когато избират мома, също те и гледат дали е здрава, снажна, богата и така нататък. Ако и тя отговаря на тези условия, казват «Отлична е момата». В тези разбирания за живота няма никакъв морал. В живота на самосъзнанието човек се учи чрез страданията. Само чрез страданията той познава че в света има още по-велико състояние от това, в което днес се намира. В това състояние именно човек може да разреши великите проблеми на живота. Днес могат да дойдат най-великите поети и учени и философии да говорят на света, но с това въпросите не се разрешават. В умовете на съвременните хора трябва да стане велика вътрешна промяна.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 Моят мъж е малко захласнат, дойде ли нова година, коледа или велик ден, той нищо не ми купува, никъде не излиза с мене, не храни майко. Така се оплаква жената пред съседките си. Коя е подбудителната причина, за дето тя говори лошо за мъжа си? Крайното корестолюбие. По този начин тя иска да предизвика съседките си да отидат при мъжа и да го бутнат от тук там. Да го заставят да й купи нещо ново. Де е моралът в тази постъпка. Ако мъжът трябва да се кара с устен да изпълни задълженията си, както заставят вола с оренивата, да е е тогава разликата между човека и животното. Де е моралната стабилност в човека. Казвам, като изнасяме и лошите и добри страни на живота, с това не го упрекваме. Ние трябва да знаем, че това са преходни състояния на самосъзнанието. Самосъзнанието е процес на чистене. Да съзнаваш нещо, значи да се чистиш, да изплащаш дълговете си, да уреждаш разбърканите си работи и да се приготовляваш за новия живот. Ето защо животът на самосъзнанието е преходен. Някой казва... Аз съзнавам, че имам дълг към своя народ. Какъв е този дълг? Да отидеш да се биеш за народа си. Като отидеш да се биеш за него, ще го освободиш ли? Кажете ми, от толкова хиляди години насам, кой народ се е освободил чрез войни, чрез бой и насилие? Трябва да се бием. Но как? Хората трябва да предприемат едно велико сражение. Една велика война. Кога? Когато всички, като безброй малки реки от разни посоки, се слеят в едно голямо велико море или в една мощна пълноводна река, която дето мине, всичко напоява в света. Това значи война. Време е вече човек да влезе в третия принцип на живота да мине от самосъзнанието в божественото съзнание или в космическото съзнание. Според езика на Евангелието това значи да се роди човек от вода и дух. Тук думите космическо съзнание са заместени с думите ще им отнема каменното сърце и ще го с сново. С други думи Бог ще ни отнеме каменното съзнание и ще ни даде ново, космическо съзнание, което разрешава въпроса на безсмъртието. В самосъзнанието, като живот на плоскоста, ние представляваме страна на някакво тяло. Казват за някого. Той е страна. На какво? На Куба, например. Какво е Кубът? Тяло с определена форма Големина, твърдост, с определен обем и така нататък. Да, но въпросите не се разрешават с твърди тела. Какво разрешават днес златото? Какво разрешават къщите? Какво разрешават параходите, автомобилите, аеропланите? Те разрешават нещо малко, но не разрешават същността на нещата. Те не разрешават великия идеал, към който се стреми човешката душа. За в бъдеще обаче, когато човекът ще живее в космическото съзнание, той ще дойде до правилно разрешение на въпросите. Тогава няма да чакаме да дойде някой аероплан да се завърти колелото и да тръгнем на път. Питам, с какво пътува слънчевата светлина? По какъв начин се принася слънчевата енергия през пространството? Учените хора казват, че светлината произвежда известен род трептения. Съгласни сме с това. Но кой произвежда тези трептения? И как се произвеждат те? Учените казват още, че светлината пътува с грамадна бързина и вследствие на това между частиците и се образува известно търкане. И това е вярно. Обаче трябва да се знае, че движението на всеки предмет, на всяко тяло, се обославя от участието на разумни същества. Колкото разумността е по-голяма, толкова и движението, предизвикано от тази разумност, е по-интензивно. И тъй, когато говорим за любовта, за мъдростта, за истината, за правдата... За добродетелта ние подразбираме вечното начало, космическото съзнание, което обхваща всичко в себе си и към което всеки трябва да се стреми. Само в неговите условия нашето тяло ще се оформи и пресъздаде. Апостол Павел казва: Сега имаме плътско тяло, но когато дойде космическото съзнание, ще се създаде духовното ни тяло. Каква разлика има между плътското и духовното тяло? Плътското тяло умира, а духовното не умира. Плътското тяло страда, а духовното не страда. Противоречията в живота съществуват за плътското тяло, а за духовното тяло няма никакви противоречия. Духовното тяло живее в вечна радост, в разбиране, дълбокия смисъл на живота. То живее във вечния живот. Сега, според законите на самосъзнанието, ние казваме, че земята се върти. Питам, колелото на аероплана вечно ли се върти? Не, колелото се върти, само когато аеропланът пътува. Знаете ли тогава съвременните учени, кой пръв завъртя колелото на земята да тръгне на път? Преди колко милиарда години земята излезе от своето пристанище и тръгна да пътува из пространството? След колко милиарда години ще стигне в друго пристанище? Когато се говори за пристанище на земята, ние разбираме че тя е тръгнала от пристанището на обикновенното съзнание и се стреми към космическото пристанище, дето ще пусне котва. За сега земята е дошла до средата на своя път. Още много път има тя да изменава, докато стигне в космическото съзнание. Мнозина ще кажат, значи много има да се чака. Няма защо да се чака, но с нея заедно ще се пътува. Човек, който чака, той не работи. За обяснение на мисълта си ще ви преведа следният контраст. Това, което е настояще за обикновеното съзнание, е минало за самосъзнанието. Бъдещето за самосъзнанието пък е настояще за космическото съзнание. Следователно, ако някой човек седи и чака, Реализиране на своите идеали, без да работи, може да чака милиони години, но те няма наготово да дойдат. Всеки, който схваща тази идея и живее според нея, той има условия да се повдигне. Той може да влезе вече в новия живот. Очите му веднага ще се отворят. Телефоните му веднага ще заработят. Който влезе в космическото съзнание... Ще се намери пред един свят абсолютно жив. Слънцето за него няма да бъде само едно светло тяло, но ще живее, ще му проговори на негов език. То ще почука на телефона му. Кой е там? Елате да чуете последните важни новини от слънцето. Това не са измислени, невъзможни неща, но действителни факти. Съществата, които живеят на Слънцето, са разумни. Те се движат в космическото, в божественото съзнание. Ти разумни същества именно са облекли Слънцето в светла, хубава дреха и постоянно се движат около него, да не би някои същества от по-нисъкровен да се опитат да влязат в него. Опитат ли се да влязат в Слънцето, те ги изхвърлят навън. И нашата земя е едно от съществата, които Слънцето е изхвърлило навън. Някога в миналото тя се е разбунтувала против Слънцето и то е изхвърлило вън от себе си. И всички планети, които днес са е извън Слънцето, са изпъдени от него. Учените хора създават разни теории за образуване на планетите, но аз казвам, че Слънцето ги е изпъдило някога от себе си и днес ги учи. Има планети, които са на разстояние милиони километри от Слънцето. Какви закони ги държат в пространството? Законът на земното притегляне. Да, има нещо, което привлича хората към един общ център. Този център е космическото, божественото съзнание, чиято дейност е непреривна. Значи всички тела във Вселената са свързани помежду си и представляват един общ велик организъм. Всички планети, които се подчиняват на този организъм, същевременно са и абсолютно свободни. Между мравката и човека няма никакво подобие, но има някаква вътрешна връзка. Съвременните хора не виждат тази вътрешна връзка между всички същества, Понеже съдят за нещата от гледището на самосъзнанието, и казват, защо сме се родили и ние не знаем. Създал ни е Бог, но ни е забравил. Не се знае кой кого е забравил. Дали Господ ви е забравил или вие сте го забравили? Човекът в миналото се е проявявал като непослушно дете, заради което баща му го изпъдил вън, да се учи и да работи. Цялата съвременна бяла раса днес е в положението на блудния син. Християнството дойде в света, за да покаже пътя, по който бялата раса трябва да върви, да я научи на закона на жертвата, чрез който може да се върне към Бога. Блудния син се е върнал при баща си. Но кога? Когато видял, че господарят на когато служи, се отнася с него по зле отколкото с свинете си. Той не му давал да яде даже и от рошковете на свинете, които пасал. Питам, кой е доволен днес от положението си? Сегашният свят е пълен само с недоволни и болни хора. Ако отидете в някой от съвременните болници и клиники, там ще видите хиляди болни от какви ли не болести, нервни, органически, които лекарите не знаят вече как да именуват. Днес лекарите се виждат в чудо. Излекуват една болест, две се явяват. Излекуват две болести, четири се явяват. И така нататък. След всичко това те казват. Ние имаме предвид всички хигиенични мерки да не заболяват хората, да намалим процента на смъртността. Да, ако в едно отношение хората не умират, в друго отношение умират. Ако само физически се подобрават, в друго отношение се влушава положението им, сърцата им се ужесточават, умът им губи своето равновесие. И след всичко това хората казват, светът се много наплоди. Какво да правим? Да отворим война. Отварят една война, като сегашната, в която избиха около 25 милиона хора. После започват да търсят виновника на войната. Кой е виновникът на войната? Човешкото съмосъзнание, или казано на друг език, човешкият егоизъм. Човек иска да устрои живота си вън от Бога. Обаче за разумните хора разрешението на всички въпроси седи в космическото съзнание. Всеки човек... Има допирни точки с космическото съзнание. Щом дойде в съприкосновение с тях, веднага у него се заражда един вътрешен потик да се обърне към Бога, но не по начина, както съвременните богослови учат. В него се заражда велик импулс към самоотричане от всички материални блага и желание да служи на хората от любов към Бога. Да носи навсякъде радост и веселие. Да допуснем, че някой човек е свършил четири факултета, но след време в него се явява желание да служи на Бога. Скоро след това му дохожда противоположна мисъл. Защо да съм толкова глупав? Нима за това съм свършил четири факултета, да слугувам на Ивана, на Драгана. Трябва ли да слизам от висотата на положението си и да ставам слуга? Ето как се изгасват проявите на божественото съзнание в човека. Сега ние говорим за божествените импулси, които се явяват у нас. Някой казва, «Щом заживеем божествен живот, всяка култура, всяка наука ще изчезне». Не. Тогава именно ще дойде истинската култура, истинската наука, музика, поезия. Ние не казваме, че всичко ще дойде изведнъж. Светът не може да се поправи механически. Това, което имаме днес, е добро. Но ако останем още известно време в това добро, ще умрем. То е толкова добро, колкото е добро положението на някой баща, който за да достави средства на дъщерите и синовете си да живеят добре, е заложил всичкия си капитал при лихваря. Един ден този лихвар ще дойде, ще изнесе всичко навън, каквото имате, и ще каже, всичко това е мое. Вие сега идете и работете. И външният закон му дава право да поступва така. Какво ще кажете вие тогава? Ние не критикуваме сегашните закони. Това не се отнася към нашия предмет, но казваме, ако не се съобразявате с великия закон на живота, бирникът, лихварът ще дойде, ще опише всичкото ви богатство и ще го занесе навън. Този лихвар е смъртта. Йоан казва, ако не се родиш от вода и дух. Това значи. Ако не живееш в космическото съзнание, няма да влезеш в Царството Божие. Този е изходния път в живота. Първото важно нещо за човека е да бъде справедлив. Имаш ли да даваш някому нещо? Ще му го дадеш. Ама имал си всичко 10 лева в жоба си, ще му ги дадеш. Щом дойде кредиторът да иска парите си, ще извадиш каквото имаш в джоба си и ще му го дадеш. А ти можеш и да погладуваш малко. Само по този начин ще опиташ своята сила, своето достоинство като човек. Мислиш да пътуваш през някоя гъста гора и си казваш: Не ме е страх, аз вярвам в Бога. Щом вярваш в Бога, ще тръгнеш през гората без нож, без каквото и да е оръжие. По-силно оръжие от вярата има ли? И мечка да срещнеш, ще я погледнеш само и тя ще се замине. Вие не сте опитвали още какво може да направи човек с вярата. Това, което измъчва съвременните хора, са у нези наследени качества от деди и прадети, които прекарали един неестествен живот. Този живот се пробужда сега и в съвременните хора като неестествени желания, купнежи и чувства които не носят нищо добро за тях. Щом се поруди едно от тези желания в някой съзнателен човек. Той започва да критикува, да се самоусъждаш, защо не знае отде проистича това. Невидимия свят обаче постоянно регулира тези неестествени прояви на хората, като им изпраща ред страдания. Чрез страданията разумните същества от невидимия свят казват на хората, не е този път е, по който трябва да вървите. Някой казва, не знам какво правя, станал съм много чувствителен, много нетърпелив, подозрителен. Кой каквото направи аз мисля, че е насочено против мен. Как да се избавя от това кошмарно състояние? Казвам, тези състояния се дължат на незадоволени човешки желания. Има желание у човека, които с нищо не могат да се задоволят. Мислите ли, че виното може да задоволи жаждата на пияницата? Мислите ли, че соленото ядене ще задоволи жаждата му за вино? Колкото вино и да пие, жаждата за пиене все повече ще се увеличава. Голямото употребление на вино ще разстрои само храносмилателната му система и нищо повече. Чрез пиенето природата го поставя в положение на самозабрава, да заспи и да забрави всичко. На другия ден обаче, като се събуди, той всичко се спомня и пак отива да пие, да забрави, да завърши започнатото. Но все пак остава нещо недовършено. Някой казва, обидиха ме, аз ще им дам да разберат, питам. Като им дадеш да разберат, с това разрешава ли се въпросът за обидата? Как се лекува обидата? Някоя мума обича едного. Той е любезен, внимателен, каквото пожелае тя, той го изпълнява. Иска е ли какви си дрехи, обуща и той всичко и доставя. Ужене се, пак върви добре. Един ден тя се скара с него. Обиди го нещо. От този момент силата на неговите чувства към нея се намалява с 10%. От втората лоша дума, чувствата му се намаляват с още два. И след това, след 10-15 години, целувките престават, нови дрехи, шапки и овоща се купуват, мъжът почти не се свърта в къщи и започва да говори. Моята жена стана много лоша, нетърпима е вече. Казвам.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 от която постоянно тече вода. Тече ли вода? Тя ще изние всички нечистотии на около си. Обаче тази чешма ще тече само тогава, когато е свързана с великия извор на живота. Кой въздига чашмата? Камъните, от които е направена тя, или водата, която тече от нея? Водата разбира се.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 И двете положения са необходими. Някога ще слушам, някога ще ме слушат. Не може да се нарече човек този, който не знае да слуша. Първото качество, необходимо за човека, който иска да влезе в космическото съзнание, е послушанието. В живота на самосъзнанието има подчинение, робство, а в живота на космическото съзнание...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 и да ви любят. Много от съвременните християни казват, ние сме християни от рождението си още. Това само не е достатъчно. Истинския християнин ще вземе своя инструмент и ще свири, ще предаде божественото изкуство, както си е. Не е достатъчно само да нарисуваш една гарга, но така да я нарисуваш че който я види да се очуди, да не може да познае рисунка ли е или е естествена. Ще ви преведа примера за двамата гръцки скулптори които показали своето изкуство един пред друг. Първият от тях направил един грост, който бил тъй майсторски изработен, че измамил птиците, които дошли да го кълват. Вторият пък изваял един вуал, с който покрил образа на една от гръцките богини. Другарят му, като видял вуала, приближил се към статуята, с намерение да дигне вуала. Той се обърнал към скулптора с думите. Не ме заблуждавай, дигни вуала на богината. Първият измамил птиците, а вторият човека. Да можеш да предадеш вярно нещата, в това седи истинското изкуство. Голямо изкуство е, като говориш... Да можеш да предадеш това, което се крие в душата ти, да можеш да изразиш своята любов. Говори ли ти някой, не казвай, че той те залъгва. Ако работата е за залъгване, от 8000 години насам хората все си говорят и все се залъгват. Грешката не е само в този, който говори, но и в този, който слуша. Ако вие сте човек, който се стреми към безсмъртие, към космическо съзнание, като ви говори някой безсмъртен човек, вашия живот моментално ще се измени и ще се намерите обиколени от много брати и сестри. Ще кажете, кой знае дали е така. Докато живеете на плоскостта, ще казвате кой знае. Но когато дойдете в положението на хора, родени от вода и дух... Нещата ще бъдат за вас точно определени. Духът ще донесе абсолютната справедливост. Водата ще донесе мекотата и чистотата. Чистотата ще донесе здраве, а здравето светлина. Тогава животът ви няма да бъде мъчение и труд, а работа и наслаждение ако се не изново от вода и дух. Някои от вас сте едва заченати, други сте по на един месец, трети сте по на два месеца, четвърти на три месеца, а малко хора има, които са на девет месеца. Но всеки, о когото божественото се е заченало, трябва да го пази. Дълъг период се изисква, докато се родите изново от вода и дух. Ако вървите по закона на самосъзнанието, това раждане е въпрос на далечното бъдеще. Ако вървите по закона на космическото съзнание, то може да бъде в настоящия момент. За самосъзнанието, разстоянието от земята до слънцето е милиони километри когато за космическото съзнание това разстояние може да се вземе само за 8 минути. Ако пътувате с крилата на самосъзнанието, трябва да имате един бърз трен, с който ще изменете разстоянието от Земята до Слънцето за 250 години. Това не е за осъждане, нито е за самоосъждане. Задачата на човечеството е да се чисти всеки момент и да върви напред. Няма какво човек само да признава греховете си, но той трябва да се обърне към Бога, да възприеме неговата любов, мъдрост и истина по новия начин, по начина на космическото съзнание и да ги приложи в живота си. Човек не трябва за вечни времена да остане твърдо тяло, нито пък страна на някое тяло, но да има отношение с хората като души които живеят в едно тяло, т.е. във вечна хармония. Когато една душа живее в космическото съзнание, тя може навсякъде да бъде приета. Ако живее на земята, тя може временно да я напусне, да отиде на слънцето, да се разговори с своите любими и после пак да се върне на земята. Тази душа е свободна да се разхожда, дето си иска и слънчевата система. От гледището на самосъзнанието ще кажете, може ли човек да пътува до слънцето? Може. Има вътрешно, духовно пътуване. По физически начин не може да се отида до слънцето, но по духовен начин може. Когато се говори за живота, ние имаме предвид неговата външна физическа страна и вътрешна Духовна страна. От материално, физическо гледище нещата стават мъчно, изисква се вечност. Едно число с 15 нули. Денят на Брама. Щом изтече това число, ще изтече и божествения ден, след което ще настане божествената нощ, пак със същото число с 15 нули. Изчислете колко милиарда години правят тези числа. Денем Бог твори, а нощем, когато спи, Той образува новите светове в себе си. Тъй, щото в Бога има постоянен, вечен процес на творчество и съзидаване. Следователно, щом Бог постоянно твори и създава, по същия начин и ние трябва да създадем в себе си нов свят. На съвременните хора липсва нещо идейно. Те търсят своето спасение отвън. Те чакат, като просат си пред вратата на някой богат човек да им даде нещо. Срещате някой беден човек, проси от вас. В този момент вие може да нямате пет пари в джоба си, но ако бръкнете в неговия джоб... Ще намерите не по-малко от 200 лева. Защо пази тия пари? Той гледа да се осигури отвън. На другите хора се надява, от тях очаква спасението си. Този човек трябва да намери някакъв начин сам да се прехранва. Чрез просия човек не може да се изправи, тя е само един метод. От духовно гледище само горделивите хора са осъдени на просия. Някога те са били много горди и за това са изпратени на земята като просеци да се смирят. Когато сиромахът започне да разбогатява, главата му от части се деформира. Деформира ли се главата ви, молете се да изгубите богатството си, да го сиромашеете и по този начин да се смирите. Гордостта сваля човека надолу. Когато някой човек достигне високо духовно положение и започне да мисли, че няма подобен на него, той е осъден на падение. Каже ли поетът или музикантът, че няма подобен на себе си, той се намира на лъжлив път. Дарбите на човека зависят от тези, които го слушат, които го обичат. Те дават сила за проявление на неговите таланти. Ако говориш пред хора, които те обичат, ти ще говориш повече и по-красно речиво. Ако говориш пред хора, които не те обичат, ти ще говориш по-малко и по-лошо. Следователно, дарбите зависят от любовта. Ако майката има любов в себе си, тя ще роди велик, гениален син. Ако няма любов в себе си и живее повърхностен, дребнав, лекомислен живот, тя ще роди обикновен син, подобен на нея. Когато някоя майка иска да роди нещо велико, тя трябва да е подготвена за това, да съзнава своето предназначение. Човек не може да роди една възвишена идея. Ако той сам се занимава с дребнавостите на живота. Хората сами създават възвишените идеи. Те сами създават и обикновенните идеи. Да служим на Бога, това е велика божествена идея. Да служим на хората със своя ум, със своето сърце и със своята воля, и това са божествени идеи. Обаче да продадем на хората своя ум, своето сърце и своята воля, това вече не е божествено. След всичко това, може ли човек, който се продава, да съди онзи, който служи на Бога? Ако той го съди, ще му кажа Вземи цегулката си и свири. Аз ще дойда да те слушам. Който съди, трябва да даде образец. Днес човечеството не се нуждае от религии, то не се нуждае и от храмове. Ако е въпрос за храм, по-хубав храм от небето няма. Дигни очите си нагоре към небето, погледни звездите и кажи Господи, благодаря ти за всичко, което си създал. Ако и след това искаш нещо хубаво, Обърни внимание на боболечиците, на птичките, на растенията, на чистите кристални извори и нека в тебе се зароди велико вътрешно желание да се позанимаеш с тях, да научиш, защо са създадени те. От всичко това ти трябва да изпиташ красив трепет на своята душа. Питам, какво правят съвременните хора? Като се намерят пред някой чист планински извор, изведнъж натопяват вътрекалните, си обуща да ги измият. Не, приятелю намериш ли се пред такъв извор? Ще се спреш пред него с благоговение. Ще свалиш шапката си, ще измиеш лицето си, ще пиеш водата му и ще кажеш Господи, помогни ми да изчистя сърцето си. И да просветя ума си, като водата на този извор. Изворът е жив. От хиляди години при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Затова отидете ли при някой извор, пийте от водата му, измийте се и благодарете. Казвате, вярно ли е всичко това? Питам. Вярно ли е, че ме слушате сега да ви говоря? Вярно ли е, че сте българи? Има реални неща в света, но има и нереални. Реалните неща нямат начало, нямат и край. Казвате, апостол Павел е проповядвал някога в миналото Христовото учение. Не, той не е проповядвал само в миналото. Той проповядва и сега. Ние не гледаме на Христа и на неговото учение, като на минало нещо. Ние не гледаме на Христа и на учението му, като нещо, което ще дойде в бъдеще. Ние гледаме на Христа и неговото учение, като на етично настояще. Казвате за някого, Този човек се мисли за нещо по-горе от Христа. Така може да мисли само този, който живее в закона на самосъзнанието. Ръката не може да се отдели от тялото и да каже, че тя седи по-високо от него. Всички трябва да знаете, че съставлявате едно цяло, в което всеки заема своето определено място. Ние знаем, кое е място в цялото заема Христос кое е Апостол Павел, кое е Буда, кое е Шекспир, кое е Бетховен и така нататък. Ние точно знаем местата на всички хора и поставим всеки на неговото определено място. Нито по-горе, нито по-долу това, което им е дадено и което те заслужават. Например, никой до сега не е дал на на това място, което ние му даваме. За в бъдеще ще дойдат музиканти, които ще създадат нещо повече от Бетховена. Ще кажете, възможно ли е това. Ако вашето дете днес къса буквара си, когато стане възрастен човек на 33 години, той ще създаде нещо хубаво, велико. Той може да стане велик музикант или велик поет или велик художник, когато човек стане на 33 години, когато създаде нещо хубаво и велико в своя живот, той може да се нарече вече истински човек. И тъй, млади и стари, всички трябва да се освободим от заблужденията и да разберем, че живеем в настоящето. Някой казва, не мога да търпя. Ще търпиш. Не мога да бъда милостив. Ще бъдеш милостив. Слаб съм. Ще станеш силен. Щом влезем в космическото съзнание, ние ще придобием качества, необходими за бъдещото положение. Или за синовете Божии, които ще могат да преодоляват всички мъчнотии. Казано е, роденото плът. Плът е. Роденото от духа, дух е. Ако живеем по плът, ще умрем. Ако живеем по дух, ще предобием вечния живот. Вечният живот, новият живот, включва всичко в себе си. Всички религии водят до вратата на космическото съзнание. Всички вярвания, с които до сега сме били облечени, ще останат на страна. Казано е в писанието. Ние няма да умрем, но ще се изменим. Това подразбира, че като влезем в космическото съзнание, ще се облечем с нови дрехи. Ще се изменим. Новите дрехи представляват новите разбирания, новите вярвания, с които нашето сърце, нашият ум и нашият дух ще се облекат. Щом се облечем с тия нови дрехи, тогава ще бъдем братя в пълния смисъл на думата и ще се познаем. Можеш да имаш брат само в живота на космическото съзнание. Сега всички трябва да работим за своето самоусъвършенстване. Готовите души за новия живот трябва да влязат в космическото съзнание, за да отворят място на другите. Този е пътя, е по който ще дойде спасението на човечеството. Когато хората възприемат новото учение и заживеят в космическото съзнание, омразата, завеста, недоволството, всички отрицателни черти в живота на човека ще изчезнат. Това се разбира в стиха. Господ ще заличи всичките ни грехове. Всичко отрицателно, което носим в живота на съзнанието и самосъзнанието, ще се залечи. И вече няма да бъдем хора, прегърбени от тежестите на живота, изтощени от неуспехи и недоразумения. Сега гледаш някой, върви отчаян, замислен. Какво си се замислил? Мисля как да изкарам прехраната си. Значи самосъзнанието разрешава въпроса, за прехраната. А космическото съзнание разрешава въпроса за любовта към Бога. Разрешим ли този въпрос? Любовта ще донесе своето изобилие, от което ние се храним. Тогава цялата земя ще се превърне в райска градина, в която ще има работа за всички. Който каквито дарби или възможности има, ще се прояви. Някой може да пише. Ще му дадат условия да напише най-хубавата си работа. Сега сидите без работа, без импулс в живота и казвате «Остаряхме вече». Защо сте остарели? От много грижи, от безверие. Вие не вярвате в настоящето, а вярвате в бъдещето, което носи смърт. Не! В настоящето ще вярвате. Ще вярвате в отца си, както синът вярва в него и приема неговия живот. Щом вярвате в отца си, и той ще живее в вас. Всеки, който живее в космическото съзнание, само той може да разбере, какво значи да имаш съприкосновение с Бога. Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост за душата, за която Павел казва, Щастието, което ни очаква за в бъдеще, не може да се сравни с богатствата на целия свят. Само по този начин животът ни ще бъде песен и музика. Мисълта ни ще бъде като Божията мисъл, чувствата ни като Божиите чувства, действията ни като действията на Бога. Вземем ли перото? От него ще се изливат велики свещени мисли. И който прочете написаното, ще каже, благословенна да бъде ръката, която е написала тези слова, благословенна да бъде устата, която е изрекла тези слова. Питам, този живот няма ли смисъл? Казвам, до сега вие всички сте имали само предчувствие за това велико съзнание. Пожелавам на всинца ви да преживеете поне един такъв ден. Ако не можете цял ден, поне за един час, или за една минута, или най-малко за една секунда да имате съприкосновение с Божественото съзнание. Този кратък момент ще донесе блага на душата ви за хиляди години. Не забравим момента е той. Велико събитие за целия космос е да се приближи Бог до някоя душа. Всички същества, и виши, и ниши, ще отправят всичкото си внимание към тази душа и ще я питат, какво ти каза Господ? Този е най тържественият ден в живота на душата. И ангели, и богове, и светии, всички ще се заинтересуват от нея. Всяко докосване на Бога до една душа означава откриване на нов, велик свят. Този човек може вече да каже Аз живея в Божията любов. Дишам светлината на Божията мъдрост. Движа се в великата божествена истина, която носи свобода и простор за душите. Като раздавам всичко, което Бог ми е дал. Човекът наистина разполага с неизчерпаемо богатство. Той живее в изобилието на Божията любов. Пак ви пожелавам да преживеете този велик и славен момент, който представлява идването на вашият възлюбен. Дойде ли този момент всичко старо, всичко преходно ще се обесмисли. Този момент може да бъде още днес в настоящето, в което се движите и живеете. Само този момент е в сила да смекчи човека, да измени лицето му и да го облагороди. Влезете ли в живота на космическото съзнание, всякаква лъжа, всякаква неправда ще изчезне от вас. Тогава вие няма да приличате на онзи богаташ, който се скривал от всички посетители, които отивали при него за материална помощ. Отива един беден поет при този богаташ, да му иска някаква парична помощ. Но той казва на слугата си, кажи, че ме няма вкъщи. Един ден богаташът има нужда от поета и отива в дома му. Поетът излиза сам пред богаташа и му казва. Днес не съм у дома си. Не мога да ви приема. Как тъй? Нали този, с когото говоря сега, сте вие сам поетът, когото търся. Не вярвате ли, че не съм у дома си? Как аз можах да повярвам на вашия слуга, че ви няма в къщи, а вие не вярвате на мене? Нали вие сте поетът? Да. Аз съм. Но не съм за вас. Казвам. Така се приемат хората, когато живеят в самосъзнанието. Обаче, когато влязат в космическото съзнание, те ще отворят широко вратата си за своя приятел с братска усмивка, със светъл и с чисто сърце. Какъв по-хубав прием от този може да очаквате? Няма по-хубаво нещо от това да разполага човек с вътрешен мир, и доброта. Какво по-хубаво от това да виждаш навсякъде Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина. Няма по-добри условия за работа от този живот. И тъй пожелавам на всички да преживеете момента на съпрекосновение с Бога, който ще събуди в душите ви Непреодолимо желание и силен копнеж за постигане на новия живот, живота на божественото, космическото съзнание. Беседа от учителя, държана на 2 януари 1927 година в град София.